Shambia, kwa mujibu wa science 2012 idadi ya watu ilikuwa elfu tisa na 1920 hasa kuna kitu kinaitwa pro projection haiwezi kuendelea kuwa vile vile mpaka kuna sita, tunakadiria sasa watu watakuwa ni na 11350 kukosa kivuko madhubuti ni changamoto ambayo halmashauri ndani kuna barabara ambayo ina inaunganisha ina, ina Mschenje na Mshambya iko kwenye mpango kwa hiyo na daraja lile na lenye lipo kwenye mpango sasa siwezi kuelezea kwa ndani chakato wake ukoje ni ghafla lakini nao hiyo naweza nitakuelekeza kwa enjinia kwa hiyo kama imesema kama barabara inatakiwa kujengwa na barabana na, na daraja pia lazima iwe kwenye kwenye mpango huu ni changamoto kwa hiyo uchanaamoto za pande mbili uongozi wakati tunafikiria kutengeneza daraja lile na barabara ile wananchi na wao wanaangalia mazingira yapo pale kwa ujumla lazima na wenyewe waangalie namna ya kulinda watoto kwa ujumla wanajua kabisa hajikamilika kwa hiyo na usika itusaidie tunalitaidi kujenga daraja lakini hatuwezi kaingia moja kwa moja sasa kumzuia hata mtu kulinda familia kulinda watoto kutokuvuka pale kama yote kia mtoto alijitokeza hilo ni familia uzembe wa familia pia usika hiyo lazima tuyamlee lazima E, majanga mengine hayo jamii itusaidie